«Розділ дев'ятнадцятий. Мерки будуть на іншому березі рано ввечері», – крикнув О' Дональд. «Мені байдуже, тут кромвель ні, я поведу ту атаку». Кал, відчуваючи, ніби його розриває на частини, сидів у своєму кріслі. День був днем розбитих надій, знову піднесених, а потім знову розбитих. Протягом попереднього вечора вони вирвалися зі своїх ліній, Відігнавши легке прикриття картійських пікетів назад у місто, відновивши контроль над усією зовнішньою територією, яку утримували протягом останнього місяця. Новгородська міліція поповнила їхні лави, і в повітрі панувало відчуття тріумфу. А потім вранці прийшла звіска, що Огунькіт і чотири канонерські човни повернулися до гирла Дніпру. Протягом чотирьох болісних годин він відчував, що все справді скінчено, що Кромвель переміг Ендрю і повернувся, щоб закріпити свій приз. Ускладнювали це повідомлення про наступ мерки. Станція «Глуз» була залишена того ранку, і один розвідник наважився на шалений заплив через НіПЕР під наглядом патрулюючої галери, щоб повідомити, що їхні передові загони наближаються. Але годину тому надійшло ще одне повідомлення – що флот був помічений далеко внизу по узбереєю, що піднімається з двома канонерськими човнами попереду. «Ми розділимо наші сили. Якщо зробимо це», – сказав Ганс, його голос був сповнений вічаю. У Кромвеля є огункіт і чотири канонерські човни. Якщо повідомлення правильне, у нас лише два. У кращому випадку Ендрю зможе висадити все, що у нього залишилося на узбережжі, а потім привезти їх суди. Якщо ми атакуємо, ми виливатимемо людей у місто, а Кромвель може рознести місто на шматки. І пам'ятай, ми втратимо до біса багато людей у процесі. До завтра у нас можуть бути тисячі наших найкращих навчених, повністю озброєних військ, щоб підтримати нас. До ранку вони будуть переправляти мерки, відповів Пет. Вони отримають плачдарм на цьому боці, вони матимуть нашу столицю і Михайла з ними. Заради Бога, той виродок може бути здатний налаштувати деякі віддалені міста проти нас. Пам'ятай цих людей. Ганса – місто для них символ, навіть більше, ніж фабрики. Ми покинули його, щоб пощадити, вважаючи, що Ендрю повернеться, і ми якось повернемо його. З Михайлом, підтриманим мерки, все скінчено». Принаймні дай мені шанс убити того сучого сина і поборотися за Суздаль. Це може похитнути Кромвеля, якщо це виникне одночасно з наближенням Ендрю». Ганс встав, пройшов до дальнього кінця кімнати і подивився у вікно. «За кілька годин буде темно», – тихо сказав він, а потім подивився назад на Кала. «Ваша думка, генерал Шудер, рівно сказав Кал. Ганс підійшов до місця, де сидів Одональ і, нахилившись, поліз у курку артилериста і витягнув сигару. Моя остання запротестував Одонад. Ми її розділимо, сказав Ганс, розламуючи її навпіл, піднімаючи обидва кінці, а потім кидаючи меншу частину назад. Він відкусив чималий шматок і подивився на невелику групу урядових офіцерів та полкових командирів, що оточували стіл навколо Калата Касмара. «Я завжди вірив у два правила війни», – сказав Ганс. «Перше, зберіть свою силу і вдарте виродків усім, що маєте. Друге, вдарте його першим і продовжуйте виводити його з рівноваги. Якщо ми зачекаємо, ми виконаємо те перше правило». «Якщо ми підемо сьогодні ввечері, це буде друге, тому що як тільки ці мерки почнуть вливатися в місто, ми ніколи його не повернемо». Енергійно жуючи, він подивився вниз на підлогу, а потім, знизавши плечима, випустив струмінь бруднокоричневого соку в куток кімнати. «Атакувати сьогодні ввечері». Цей клятий рудий ірландець має рацію. «Я знаю Ендрю, він не буде чекати». Він прямо вірветься, тому що, чорт забирай, я навчив його майже всьому, що він знає про прекрасне мистецтво вбивства. Якщо ми атакуємо, можливо, ми знімемо деякий тиск з його боку. О'Дональд стукнув кулаком по столу і подивився на Кала. Тоді робіть це, і нехай Ісус подивиться на всіх нас, рівно сказав Кал. Я хочу поговорити з тобою. Знервовано тобі я сподивився на Хулагара. Я хочу переконатися, що ця гармата правильно встановлена. Потім ми поговоримо, різко сказав Тобіас, вказуючи на величезну масу стофунтової гармати, яку важко перемістили з корми, щоб замінити пошкоджену гармату, яку відправили назад до кормової частини корабля. Це може зачекати, сказав Хулагар. Тобіас не міг не помітити виразної різниці у тоні, який прийняв Хулагар з моменту відступу вчора. Він хотів крикнути йому у відповідь, щоб він зачекав, але якось він відчував, що здатність це зробити була втрачена. Поманивши тобі асайти за ним, хулагар відкрив люк на нижню палубу, нахилився і спустився по драбині, тобі слідував за ним. Вийшовши на нижню палубу, хулагар ішов зігнувшись, його довгі руки волочилися по підлозі і зайшов у тісні приміщення, де квартирували він та інші мерки. Знервовано тобі я зайшов у кімнату, намагаючись придушити блювотний рефлекс. Істоти мали сильний мускусний запах, який був майже майже у тісних приміщеннях. У тьманому світлі лампи вони холодно дивилися на нього. Коли флот Кіна прибуде сюди? Десь після заходу сонця? І твої плани? Я вирушаю сьогодні ввечері, тихо сказав Кромвель. Ні. Сьогодні ввечері ти повинен залишатися тут, у річці. Тобіас відчув, ніби його серце зараз зупиниться. Що, біса, вони робили. Коли він нарешті усвідомив повну міру своїх втрат, він зрозумів, що все скінчено. Щойно пошкодження будуть відремонтовані і дрова поповнені. Його план був нарешті чітким. Він виведе корабель а потім у потрібний момент вб'є всіх мерків. Вийшовши вільно в море, він використає картійський екіпаж так само, як він використовував суздальців, які слідували за ним раніше. Чорт забирай. З цілим огункітом Бантер напевно зробить йому пропозицію Чому так важливо залишатися тут сьогодні ввечері? До завтра вони можуть нас заблокувати. Чим? двома розбитими броненосцями. «Ти знаєш, що немає великого корабля. Ти чув, що сказали полонені». Тобіас стиснувся внутрішньо. Приниження від того про пропекло його. Він бачив це в очах свого екіпажу, в очах Хулагара. «Вони брешуть», – швидко сказав Тобіас. «Я ламав багато людських кісток», – зловісно сказав Хулагар. «Я знаю», – коли їхні крики – правда, а коли – брехня. Тобіас замовк. Знову було те саме, стіль перед ним, глузливі погляди з іншого боку. Навіть я був обманутий кораблем, рівно сказав Тамука. Такі речі часто трапляються у битві. Перемога може прийти від обману так само легко, як і від сили зброї. Тобіас подивився на Меркі, дивуючись, чому він пропонує таке виправдання. Можливо, ми повинні вбити його зараз і просто забрати корабель, тихо сказав та мука мовою Меркі, озираючись на хулагара. Він, мабуть, щось підозрює. На цьому кораблі 300 картійців і лише 20 з нас, рішуче відпоїв хулагар. Ніхто з них не знає, що вузки тут. Якщо ми вибиємо Кромвеля, вони можуть запідозрити, вони можуть повстати. Вони можуть навіть перейти на інший бік. Розіграємо цю фальшиву обіцянку ще одну останню ніч. Нехай він думає, що правитиме цим місцем, хоча дурень повинен усвідомлювати, що з його втраченою армією вся надія зникла. Ми не повинні дозволити жодному ворожому кораблю потрапити в річку. Він знає, як керувати цим кораблем. Не дозволяємо собі створювати обман всередині себе – Думаючи, що ми можемо це зробити. Чи міг хтось із вас зрозуміти і командувати вчорашнім боєм? Він навмисно подивився на вуку, який нічого не сказав. Ми все ще потребуємо його, хоча він не розуміє, чому. Завтра, коли вушки будуть у місті, ми побачимо. Його виведуть на берег, і наші воїни забезпечать охорону корабля. Якщо він добре відреагує, він житиме. «Ми все ще можемо використовувати його, щоб зробити ще більше таких кораблів. Просто тримай річку відкритою. Це все, що ми просимо зараз», – сказав Хулагар, дивлячись назад на Тобіаса і говорячи мовою картії. Тобіас повільно кивнув, не в змозі відповісти. «У нас залишилося двадцять дві галери, чи не так?» «Так, було б дурістю марнувати їх у битві». Неуважно сказав Хулагар. Вони повинні безпечно залишатися в місті. Мені все ще потрібно щось для передового патрулювання, наполягав Тобіас. Вони набагато швидші на короткій дистанції, ніж один із моїх канонерських човнів. Вука, тихо сказав Хулагар. Він злякано підняв очі. Я хочу, щоб ти командував галеру. Ти повинен патрулювати перед... Огункітом сьогодні ввечері. Нам потрібен хтось із нічними очима, яких немає у цих людей». Вука повільно кивнув і нічого не сказав. «Ми повинні запропонувати Тобіасу логічну надію», сказав та мука мовою мерки, ніби накази Хулагара були лише незначною деталю. Хулагар кивнув на знак згоди. «Все не так похмуро, як ти вважаєш?» сказав Хулагар, дивлячись назад на Тобіаса. «Наш Каркар створив щось, що скоро буде тут, щоб допомогти тобі». «Що?» – підозріло запитав Тобіас. «Пристрій, про який ти нам уперше розповів, і як його зробити». І поки Хулагар продовжував говорити, на обличчі Тобіаса з'явилася дедалі більша посмішки. Коли Галера повернула до пляжу, Ендрю відчув, що нервозність змусить його вибухнути. Перша хвиля з п'яти кораблів висадилася десять хвилин тому. Ланцюг розвідників висадився і піднявся над краєм пляжу у високу траву. Почав лунати легкий тріск мушкетних пострілів. Це було майже те саме місце, де вони вперше прибули сюди понад три роки тому. Низький насип їхніх тимчасових земляних укріплень тепер заріс, повертаючись назад у землю. Дно галерію скривотнуло в пісок. Ендрю схопився за бічні поручні, щоб зберегти рівновагу, коли корабель зупинився за десяток ярдів від берега. Ті, хто вижив із тридцять п'ятого, які були на веслах, почали виходити вперед, перестрибуючи через борти, високо тримаючи гвинтівки та сумки з набоями. Ендрю на мить завагався. Потім, сівши на бічні поручні, зісковзнув у теплу воду і пішов зі своїми людьми. Синя хвиля чоловіків піднялася з води, ідучи в тіні, слідуючи за своїми розстріляними прапорами, витягнутими з уламків Суздаля. Він знаходив у всьому цьому трохи іронії. Понад три руки тому вони пливли на Огун Кіті, щоб зробити саме це, здійснити амфібійну атаку на форт Конфедерації. ж, вони нарешті робили це, але це було для того, щоб воювати проти командира корабля, який привіз їх сюди. Ще одна галера підійшла, а потім ціла хвиля з двадцяти кораблів вдарилася об пляж один за одним. У нас гонець сер. Кілька чоловіків із розвідувального корабля прибігли назад на пляж, напівтягнучи чоловіка з 44-го Нью-Йорка між собою. Артилерист, побачивши Ендрю, знайшов у своїх ногах силу, щоб підійти і стати струнко. Сержант Сенсен доповідає, «Сер, і до біса радий бачити вас живим». Ендрю відповів на привітання, потім підійшов і потиснув сержанту руку. «Я до біса радий повернутися, Сенсен. А тепер доповідай «Сер, сержант, я маю на увазі генерал Шудер, відправив півдужини з нас, чоловіків з 44-го, разом із провідниками, щоб спробувати знайти вас». Це був пекельний день, щоб пробратися. «Сер», – Михайло зрадив, і він захопив місто. «Я знаю це». «Ну, сер, Одональд веде атаку на місто сьогодні ввечері, щоб спробувати відбити його». Ендрю подивився, як Маркус, поруч із ним Вінсент, підбігли по пляжу, щоб приєднатися до нього. «Навіщо біса? запитав Джон. Ми будемо там до завтра майже з усіма нашими військами. Мерки наближаються, сер. Що? Саме так, сер. Мерки вдарили по нашій лінії оборони на південному заході три дні тому і прорвалися прямо крізь неї. Мене відправили сьогодні вранці, щоб дістатися до вас. Я думаю, що зараз вони, швидше за все, на іншому боці річки. Яка дорога до міста? Навіть коли він говорив, легкий дощ мушкетного вогню попереду збільшувався в обсязі. До біса неможлива, сер, Мені довелося обходити водосховище і їхати через поля. У них є рейдові загони в широкій сіці. Прокрадаючи суди, я втратив свого руського провідника та обох наших коней. Я б сказав, біля старого форту Лінкольна вони, мабуть... Висадили близько тисячі чоловік учора. Хоча я сам цього не бачив, я зупинився з хлопцями, які утримували шахти, і вони стверджують, що бачили два канонерські човни, які стали на якір, щоб прикрити дорогу. «Добіса хороша стримуюча села», – різко сказав Ендрю. «Це пояснює, чому Кромвель не вийшов», – сказав Вінсент. «Меркі хочуть, щоб він прикривав річку, поки вони переправляються». Де в біса Фердюсон? Тут, сер. Інженер вийшов з води, щоб приєднатися до групи. Ми зробимо це зараз сьогодні ввечері. Добре, сер, стомлено сказав Фердюсон. У мене було перечуття, що ви захочете поспішити з цим. Мені доведеться встановлювати їх у темряві. Це буде трохи ризиковано. Як тільки я встановлю спускові механізми на них, тому я б настійно порадив усім очистити цю ділянку пляжу. Скільки вам вдалося зробити? Лише шість сер. Дорогоцінного малопороху і недостатньо часу. Тоді до роботи. Ендрю подивився на решту свого штабу. Темрява чи ні, ми рухатимемося до міста сьогодні ввечері. Тридцять п'ятий поведе наступ у ланцюгу розвідників. Їх підтримає перша бригада другого. Я хочу, щоб бригада широко обійшла наш правий фланг. Знайдіть у своїх підрозділах чоловіків, які живуть тут, щоб бути провідниками. У них може бути сюрприз у пагорбах, але я сумніваюся. Я думаю, що те, що у них залишилося, буде або в місті, або розгорнуто як блокуюча сила. Решта армії слідуватиме за наступом 35-го. Є запитання. Нічний марш до Біса ризикований, сер, сказав Вінсент. Це буде так само ризиковано і для них. Я хочу підтримувати тиск. Коли Одональд вдарить, я не хочу, щоб вони могли перемістити підтримку. Крім того, це дасть нам прикриття, якщо нам доведеться вести човни або обійти Форт Лінкольна. Ендрю на мить зупинився. Сенсен. Кал Ганс, усі інші. І він на мить завагався. І моя дружина, вони в порядку. Вони добре. І він зітхнув з полегшенням. Моя дружина, нервово запитав Вінсент. Вона не могла бути кращою. Сер, це ви ми думали, що мертві. Вони надіслали нам ваш меч. Вони сказали, що всі ви пропали, але я знав краще. Господь Бог не захотів би жодного з вас, а диявол замкнув би свої ворота від вашого вигляду. То це єдине місце, де, як ми думали, ви можете бути. Ендрю посміхнувся, а потім подивився на Джона. Полковнику Міна ви візьмете на себе командування тридцять п'ятим. Генерале Хоторн ви будете його заступником. Про що ви говорите, сер? Ви командуєте тридцять п'ятим. Підозріло відповів Жон. «Я піду з човнами». «Ану стривай, кіне!» огризнувся Маркус. «Ніяких суперечок», – тихо сказав Ендрю. «Маркусе, ти залишаєшся тут, на пляжі. Я віддаю тобі наказ». «Мені наказ», – заревів Маркус. Ендрю сумний посміхнувся. «Можливо, ця ідея Фердюсона не спрацює. Можливо, спрацює». До завтрашнього ранку мерки можуть бути в суздалі, а Огункіт гуркотітиме назад по рідці з двома розбитими броненосцями, щоб боротися з ним. Якщо це так, Маркусе Ліценію Грака, як представник Республіки Рус, я звільняю тебе від уствого альянсу. Ти повинен взяти галери і якнайшвидше забратися звідси. Повертайся до Руму, спробуй продовжити боротьбу звідти. Там достатньо інструментів, щоб тобі переозброїтися. Мені хотілося б думати, що принаймні Рум зрештою кине виклик Меркі і виживе. Це до Біса Альянс огризнувся Маркус. Як консул, я дав своє слово цій угоді, і я не покину тебе зараз. І яка, Біса, користь від тебе тут, якщо ми програємо? Сердито огризнувся Ендрю. Стояти на пляжі, твої люди озброєні списами та мечами, а завтра меркій гримлет з Русі, поки огункіт розбиває все, що у тебе є на пляжі. У тебе дев'ять тисяч чоловік, Маркусе. Забери їх і використовуй там, де вони можуть принести найбільше користі. Маркус похитав головою. Вранці ти можеш бачити краще, тихо сказав Ендрю, тому не дозволяй своїй гордості зупинити тебе від того, що правильно для тебе та твоїх людей. Ендрю. «Ти не йдеш з човнами», – різко сказав Вінсент. Ендрю подивився на Вінсента, здивований, що той звернувся до нього на ім'я. «Це полковний кін», – відповів Ендрю, його голос був майже лаїдним. «І так, я йду з човнами, і, їй Богу, ти залишаєшся на березі, як наказано». «Панове, я починаю тут, то ще не могли б вилюб'язно очистити цю ділянку пляжу», – крикнув Фердюсон. Ендрю озирнувся через плече і побачив Фердюсона, що стояв у воді перед однією з менших 60-місних галер руму з екіпажем рускіх солдатів навколо нього, які тягнули довгу тонку жердину. Обговорення тут завершено, різко сказав Ендрю. Тепер, панове, на свої пости. І, даст Бог, ми побачимося в Суздалі вранці. Ендрю відвернувся і почав йти вниз, щоб приєднатися до Фердюсона. «Чому?» Ендрю озирнувся через плече і побачив Вінсента, що йшов за ним. «Я думаю, ти, якщо хтось і може, повинен зрозуміти», – відповів Ендрю. Вінсент завагався, а потім сумний посмішки перетнула його обличчя, коли він зупинився і стомлено від Побачимо «Побачимося вранці, сер. «Отже, це місто проклятих Янки», – холодно сказав Джубаді кидаючи по воду свого коня, коли той опустив голову, щоб напитися з річки Ніпеєр. «Це буде чудова пожежа, коли прийде час», відповів Суватай. «Мій кар Джубаді поворухнувся в сідлі і темряви вийшов хулагар. Підійшовши, щоб стати перед Джубаді, він низько вклонився, притиснувши чоло до ноги Джубаді, перш ніж знову піднятися. Чи все в порядку? Були проблеми, «Мій пане, тоді розкажи мені». Коли Хулагар закінчив переказувати події кампанії, Джубаді довго мовчав. «Я повинен був перерізати йому горло, як тільки човен був закінчений, і укомплектувати його нашими власними». «Це все одно могло закінчитися так само врешті-решт», – «мій кар-карт», відповів Хулагар. «Ми втратили майже 15 тисяч картійців у бою». Це була б півтора у мене наших найкращих воїнів. Краще їхня кров пролилася, щоб послабити янки, ніж наша. Ось як це планувалося з самого початку. «Я хочу, щоб наші люди увійшли в місто сьогодні ввечері, різко сказав Джубаді. Цей кін вже довів, що він занадто винахідливий, набагато більше, ніж ми коли-небудь могли собі уявити. Якщо він все ще живий... Нехай він повернеться завтра і побачить, як наші воїни укомплектовують його стіни. Джубади засміявся від цієї думки. Легендарна фортеця Суздаль перевернута з ніг на голову, щоб не допустити тих самих худобин, які її побудували. Човни чекають, мій пане, трохи вище по ріці. Повертайся на свій корабель, хулагара. Ми почнемо тут. Лай! Чорт забирай! Прошепотів О' Дональд, звичайно, це лайно. А тепер заткнися. Він озирнувся на край труби. Стіни північно-західного бастіону були менш, ніж за 50 ярдів. Він знав, що там будуть люди, але погода все ще грала на нього. Хмари приховували світло від великого колеса та двох місяців, які скоро мали зійти. Стоячи по у Дніпрі, він пригнувся і зайшов у дренажну трубу. Він відчував, що зараз втратить свою останню їжу. Пригнувшись низько, він промчав усередину. Рухаючись швидко, чоловік позаду нього слідував. Він подякував Богу, що нестача бронзи завадила Емілю відлити останню секцію, яка мала заєднатися з кінцем цегляної секції та вивести каналізацію прямо в Ніпеєр. Тоді вся схема була б неможливою. Він нарешті відпустив дихання і вдихнув. Ось воно, чорт забирай, і він зігнувся навпіл. Лаючись, він виплюнув блювоту з рота, похмурокиваючи, слухаючи, як чоловік позаду нього також блює. Зупинившись, він витягнув сірник і затримав дихання. Один із помічників Еміля сказав щось про гази, які можуть вибухнути, але до бісаїв, він буде проклятий, якщо проповзать шверть моліканалізації на осліп. Він черпнув голівкою, і вона спалахнула. Піднявши ліхтар, він запалив ніт, а потім продовжив. Тримаючи ліхтар попереду, він почав повільно бігти, зігнувшись напів у вузькому проході. Отвор з'явився прямо над головою, під бастіоном. Він молився, щоб його люди залишалися тихими, і молився також, щоб ніхто прямо над головою не використовував його. Якщо я коли-небудь виберуся з цього, похмуро подумав він, я ніколи більше не жартуватиму про падіння у нужник. Дійшовши до повороту в трубі, він озирнувся. Довга черга чоловіків була позаду нього, бурмочучи прокляття. Ще один ліхтар спалахнув, сотня вже всередині, і їх все ще не помітили. Він наполягав, відраховуючи кроки. Маленька труба відходила праворуч. Вони були в середині міста. Поки він продовжував, все більше труб відгалужувалося в нові частини міста. Він досяг 800 кроків і зупинився. Було неможливо сказати, чи все ще підходять чоловіки. Він сподівався завести тисячу в місто таким чином, але якби вони завели лише 500, їм би пощастило. Він подивився вгору. Чи міг я пропустити цю кляту річ? Ідучи повільніше, він просувався. Квадратна цегляна лінія відходила ліворуч, вдвічі менша за ту, в якій вони були. Це повинно бути воно. Кривлячись, він опустився на карачки і промчав усередину, ковзаючи у вологій грязі. Над головою він побачив квадратний отвір, що йшов вгору. Він поставив ліхтар. Став і вдарив у дерев'яний бар'єр. Уперши з ногами, він сильно штовхнув, і бар'єр розламався вгору. Схопившись за бік, він підтягнувся через отвір нужника у ванну кімнату казарми 35-го. Наполовину, висунувшись, з отвору, він витягнув револьвер і вилив, що сміється за абсурдності всього цього. Кімната була порожня і темна. Їй-богу, якби я сидів тут подумав він, я помер від апоплексії. Він виліз з отвору і повернувся, щоб витягнути наступного чоловіка за собою. Ти і наступний чоловік допоможіть іншим. Все ще з витягнутим револьвером. Він вислизнув з ванної кімнати до залу казарми. Зупинившись, він зняв свою забруднену брудом куртку і відкинув її. Будівля була примарною, порожньою. Ліжка стояли у своєму довгому, порядкованому ряду. Ліжка застелені, ніби полк просто вийшов на вечірнє тренування і скоро повернеться. Пройшовши до кінця коридору, він визирнув у двері. Міська площа була схожа на примарне село. Ніщо не рухалося, усі будівлі були темними. Повернувшись, він побіг назад по коридору і у ванну кімнату, яка заповнювалася чоловіками. Сформуйте першу групу в залі казарми і відкоркуйте свої мушкети. Візьміть якісь прострадла, витвіть замок і зарядіть їх. А тепер рухайтеся. Він відчував, що це занадто повільно. Здавалося, річність між кожним чоловіком, що виходив з отвору. Сигнальні ракети «Сер» задихався чоловік, виходячи з отвору, штовхаючи перед собою обгорнуту брезентом сумку. Одональ взяв сумку і розірвав її. Він витягнув три ракети, відніс їх до наступної кімнати і розклав на ліжку. Нервово він ходив туди-сюди, поки кімната поступово заповнювалася. Він знав, що сморід. Мабуть, нестерпний, але оскільки вони всі смерділи однаково погано, це ставало майже непомітним. «Хтось йде?» Одональ пригнувся. Підійшов до одного з вікон і обережно визирнув. Ісусе, це Меркі. Чотири з високих істот рухалися через міську площу. У тьманих тінях він бачив, як вони озираються. Рухаючись недбало, їхня глибока гортанна розмова переривалася різким гавкаючим сміхом. Раптом один із них зупинився. Його голова повернулася, дивлячись прямо на казарму. Одональд завмер, не наважуючи рухатися. Один мерків відірвався від групи і почав йти до будівлі. «Я вебею будь-якого чоловіка, який вистрілить», – прошепотів «О, Дональд, використовуйте свої багнети». Він перевів погляд на чоловіків, що присіли на підлозі поруч із ним. Один Меркі продовжував наближатися до казарми і дійшов до сходів. Інші покликали його і протягом довгих секунд Одональд слухав, як вони поспішно розмовляли один з одним. Він відвів голову, повільно встаючи біля стіни поруч із вікном. Раптом решта групи почала рухатися вперед, піднімаючись на довгу веранду. Одональд витягнув свій меч з піхов. Мерки заповнили вікно, нахиляючись і натискаючи вперед, щоб зазирнути всередину. Одональд розмахнувся і вдарив своїм мечем вперед, встромивши його прямо крізь вікно в обличчя Меркі. Багнете! крикнув Одональд, пробиваючи скрізь вікно в зливі скла. Все ще тримаючись за свій меч, він похитнувся вперед. Меркі відступив, крик переляканого болю вирвався з його вуст. Решта Меркі застигли. Проламуючи скрізь подвійні двері та крізь вікна. Чоловіки висипали, опустивши багнети. Ще один мерків пав під руєм багнетів. Одональд перестрибнув через поручній ганку, навіть коли один із мерків повернувся і почав бігти довгим кроком. Націлившись низко, Одональд пірнув до нього і побачив спалах сталі, коли його ворог витягнув свій мітар. Двоє перекотилися, Одональд викотився, коли лазу рубануло вниз. Тім пронеслася повз нього і голосний Зойк пролунав через площу, коли Суздале стояв над істотою, нахиляючись зі своїм багнетом, встромляючи його глибоко в груди Меркі. Меркі продовжував кричати, навіть коли Одональ підвівся і перерізав йому горло. Одональд повернувся на ноги. Настала хвилина тиші, яка здавалася майже моторошною, а потім пролунав далекий крик мовою Меркі. «Ми не можемо чекати!» Прошипів О'Дональд. «Хапайте ракети!» «Скажіть Джонсону, що він тут командує!» «Будь-які інші чоловіки, які проходять, повинні залишатися в резерві, щоб прикрити наш шлях. Усі ви слідуйте за мною!» Бігом О'Дональд повернувся і помчав через бік казарми і вниз по вулиці. «Усі збирайтеся!» – сказав Фер'юсон. І Ендрю подивився, щоб побачити, як шість капітанів кораблів, усі вони з Руму вийшли вперед, щоб стати щільним колом навколо інженера. «Перш ніж ми почнемо з цим», сказав Ендрю, «я хочу востаннє запитати всіх». «Я знаю, що ви, чоловіки, зголосилися на цю роботу, і весь ваш екіпаж також добровольці. Ви все ще можете передумати, і, їй Богу, я не подумаю про вас, гірше за це». Він озирнувся на групу, і вони похитали головами. Я прагну помсти за те, що він зробив з нами, прогарчив один із чоловіків, і інші кивнули. Ендрю подивився на Маркуса. Ти не наказував жодному з цих чоловіків чи не так? Майже кожен із капітанів зголосився. Я просто вибрав найкращих. Ендрю похитав головою від того, що йому пропонували румляне. Добре, Фердіусон, ти говориш я перекладатиму. Фердюсон кивнув. Панове, ця штука називається жердинна торпеда. Я взяв жердини, які ми використовували для підтримки передніх корвусів, і встановив їх на шість легких халер позаду мене. До кожної з жердин прикріплена 25-футова стріла, тепер піднята. Коли її опустити? Вона впаде через проріз, який я вирізав у передній частині кожного з ваших суден. До кінця кожної стріли прикріплена бочка, і він зупинився, щоб вказати на корабель прямо позаду нього, щоб проілюструвати свою думку. Коли ту стрілу скинути, бочка на кінці буде під п'ятьма футами води. Тепер всередині кожної з цих бочок 150 фунтів пороху і ось це. Він підняв гвинтівку Спрінгфілд, ствол якої був відпиляний трохи вище замка. Робочий кінець цієї гармати повний пороху і встромлений у основний заряд. Задній кінець запечатаний у маленькій камері, щоб курок міг чисто вдарити. До спускового гачка, який вже зведений, прикріплена мотузка. Ця мотузка пройде через шматок корка, вете існутий у ствол, а потім назовні і прямо назад до вашої руки. Все, що вам потрібно зробити... Це підійти на веслах до вашої цілі. Чоловіки похмуро посміялися, і Фердісон посміхнувся. Ключове, що потрібно пам'ятати, це те, що ви повинні сповільнитися безпосередньо перед тим, як дістанетеся туди, а потім опустити стрілу. Не кидайте її сильно, це може спрацювати заряд на поверхні. Бочка обтяжена свинцем, тож вона затоне. Підійдіть до своєї цілі та сповільніться ще більше. Ударте його занадто сильно. Ви можете розбити бочку, і це все. То сповільніться, коли відчуєте, що бочка вдарилася об борт. Потім сильно смикніть мотузку. Ферюсон відійшов від чоловіків і направив відпляну рушницю на берег і натиснув на спусковий гачок. Вирвався язик полум'я. Він озирнувся на групу. Це все, що потрібно, тихо сказав він. Це проб'є діру прямо крізь виродка. Влучання в нього ста п'ятидесятьма фунтами під водою буде як влучання півтони пороху згори. Він піде на дно, як скеля. Що станеться з нами? Сказав один із капітанів. Шанси є, що вас також викине з води, тихо сказав Фергюсон. Наскільки я знаю, це було зроблено надводним човном лише один раз раніше, лейтенантом Кушингом ще в нашій старій війні. Він затопив броненосець повстанців, роблячи те саме. І він вижив, тихо сказав Фердюсон, разом із більшістю свого екіпажу. Це все, сер, сказав Фердюсон. Скільки пороху нам залишилося для гармат? Я залишив три набої на гармату, сер. Все інше з вашими кораблями. Ендрю подивився на групу навколо нього. Два броненості підуть першими. Якщо пощастить, вони відведуть вогонь, а також розвідають річку. Решта знаслідуватиме по одному. Огункіт – головна ціль. Якщо ми дістанемо його, то все, що залишиться, буде використано проти інших броненосців Кромвеля. Річка досить широка біля старого форту, який у нас там був, і я думаю, що він буде саме там. А тепер рушаємо. Капітани повернулися і пішли назад до своїх кораблів. Ендрю на мить зупинився і подивився на Маркуса. «Пам'ятай те, що роблять твої люди тут, більш ніж достатньо. Якщо ми зазнаємо невдачі, забирайся звідси». Маркус сумний посміхнувся а потім відвернувся. Ендрю пішов до свого корабля, де екіпаж вже чекав, капітан схопився за поручній і піднявся попереду нього. Посміхаючись, чоловіки дотягнулися через борт і затягли Ендрю на борт. Фердюсон підійшов поруч і теж почав залазити. «Ні за що, Чаку!» – крикнув Ендрю. «Думав, пройдуся? «Що? І втратити мого найкращого інженера!» Ану повертайся на той пляс. Фердюсон сердито подивився на нього. Чорт забирай, сер, іноді я хочу, щоб у мене було менше місків. Ендрю засміявся. Це саме те, що потрібно, щоб зробити щось подібне. Сказав Ендрю. Тепер відійди. Капітан Руму вигукнув команду, і сотні чоловіків, які стояли вздовж берега, кинулися у воду, штовхаючи борти корабля. Зі скрипом судно відсунулося в море. Нервово Ендрю подивився на довгу жердину, яка скрипіла і хиталася. Бочка на вершині нависала над ним з темною загрозою. Веслєрі почали тягнути, і судно вислизнуло на глибшу воду. Шість кораблів сформувалися і рушили вперед, а попереду увійшли два броненості, врізаючись перед лінією. Легкий вітерець зашумів по воді і, подивившись у гору, Ендрю побачив, як лінія хмар рухається по небу, зірки з'являються позаду них, ніби завіса відкочується. Океан почав світ ліщати, а потім, ніби запалилися сценічні ліхтарі, з'явився перший із двох місяців, затоплюючи океан рум'яним сяйвом. «Рухайся, чорт забирай!» – крикнув Одонад. Чоловіки розсіялися по обидва боки, мчачи сходами до внутрішньої міської брами. Перший мускетний постріл пролунав, куля ляснула по бруківці біля його нів. Пет стояв перед арковою брамою, спостерігаючи, як його люди дісталися верхівки зубчастої стіни. Ціло перекотилося, впавши на тверду кам'яну бруківку. Шквал пострілів пролунав. Пролунав глибокий горловий рів. «Вони знають, чорт забирай! Подайте сигнал!» Брама перед ним відчинилася. «Ходімо!» Одональ кинувся крізь отвір, його люди слідували за ним. Пролунав мушкетний постріл, і чоловік поруч з ним перекотився. З піднятим мечем Одональ побіг вперед, перетинаючи порожній залізничний двір, мчачи до підйомного мосту для головної колії. Зальт пострілів пролунав із бастіону по обидва боки, і ще більше впало. Ракета прорізала небо позаду нього, спалахнувши червоним. Це сигнал. Вони втратили несподіванку. Крикнув Кау. Тримайтеся, колії, колоною в атаку! Закричав Ганс. Стрибнувши на передню частину формації, він почав бігти, мчачи крізь темряву, проклинаючи той факт, що спали, здавалося, ніколи не були прокладені так, щоб можна було зручно бігти з однієї на іншу. Хитаючись, він наполягав, біжучи на повній швидкості. Його капелюх злетів, прапороносець тримав темп поруч із ним. Мушкетний вогонь затріщав уздовж стіни. Був різкий спалах, і шматок картичі закричав над головою, врізавшись у чоловіків позаду нього. «Не зупинятися!» Він почув глухий звук дерева під ногами. Вони перетинали рів, і він помітив, що світ лішає. «Чорт!» Небо прояснювалося. Він проклинав внутрішньо. І прямо попереду. Підйомний міст був піднятий, важкий дерев'яний бар'єр закритий. Остання половина рову заяла перед ним. Чоловіки позаду нього продовжували натискати. Не було нічого іншого робити, тому він стрибнув вперед, приземлившись між двома загостреними кілками. Крики лунали навколо нього. У примарному світлі він побачив, як один із його чоловіків корчиться. Кілок на дні рову пройшов крізь його тіло. «Давай — Давай! — кричав він. — Вдарте стіну! Ще один постріл пролунав і чоловік, що стояв над ним на мосту, здавалося, зник за бортом. Чіпляючись вперед, він почав підніматися по схилу рову. Вершина бастіону здавалася вічністю. Він бачив мушкетників, які вишукувалися на гребені, нахиляючись, націлюючи свою зброю прямо вниз. Спалахи світла пробігли вздовж стіни. Чоловіки поруч із ним відчайдушно намагалися піднятися, були влучені і скочувалися назад. Прапороносе скинувся повз, істерично кричачи, високо тримаючи кольори і пробіг половину схилу. Він впав перед, встромивши руський прапор у земляну стіну. Ганс озирнувся на довгу колону, розтягнуту на мосту. Вона розпадалася, картеч прорізала їх. Жахливий клубок чоловіків продовжував вивалюватися за край мосту падаючи, стрибаючи в рів, простовхуючи з пол своїх насаджених товаришів. Інші розповзалися з дальнього кінця, ковзаючи по схилах рову. Шквал ракет злетів з бойових стін, освітлюючи величезне поле. Озирнувшись назад, він побачив, як колона йде назад на сотні ярдів у темряву чоловіки скупчилися, все ще натискаючи вперед. «Це катастрофа!» – кричав хтось. Ганс озирнувся, намагаючись оцінити свої шанси. Вся несподіванка була втрачена. Атака йшла вперед, як стріла, що вдаряє в одну точку. Але шлях усередину був закритий. Їх різали. З хворим серцем він почав зісковзувати назад по схилу бастіону, не звертаючи уваги на кулі, що пролітали повз. «Місто тепер втрачене назавжди». Не було сенсу різати те, що залишилося від його армії перед укріпленням, яке він допоміг зробити неприступним. «Сурмач, сурмо до мене!» Ганс хитався крізь божевільну Плутанину, намагаючись знайти спосіб сигналізувати про відступ і вивести своїх людей, перш ніж їх усіх убуть. «Сурмач до мене!» «Он там!» Крикнув хтось, промчавши повз Ганса, і вказуючи назад до основи мосту. Просто з назад крізь чоловіків, він знайшов Сурмача, який лежав розпластаний на землі, обличчям заритим у бруд. Забирайся звідси. Заревів Ганс. Відступ. Чоловіки подивилися на нього, і звільнені від божевілля. Вони повернулися і почали бігти назад із рову, ковзаючи по крутих схилах. Картійські мушкетники влучали в них відправляючи їх падати назад у яр. Позаду нього пролунав голосний тріск. Обернувшись, він подивився назад із приголомшеним подивом. Підйомний міст руйнувався. Міст врізався через рів, удар зігнув його посередині. В атаку! Ніби гребля раптово прорвалася, чоловіки кинулися вперед, кричачи від бойової люті. Тіла продовжували сипатися з естакади. Ганс побів. Назад через рів, чіпляючись по схилу і проштовхуючись у потік. Вони перетнули прохід у земляних стінах, картійці з горидощем спали постріли прямо вниз, і тоді раптом він був всередині. Двадцять другий суздаль, Наступна брама. крикнув Ганс. Чоловіки, вже навчені, продовжували йти прямо вперед, незважаючи на втрати на своїх флангах. Прапор першого київського прорвався крізь прохід. Чоловіки позаду прапороноса виходили на обидва фланги, розширюючи пролом. Продовжуйте рухатися. заревів Ганс, стоячи біля отвору, націлюючи свій карабін вперед. Вибач, що запізнилися. Ганц обернувся, щоб побачити Одональда, що сперся на бік бастіону, дивлячись на нього з блідою посмішкою. Він підійшов ближче і зморщив ніс. «Ти жахливо, смердис!» – крикнув Ганс. Одональд повільно кивнув. «Мерків вже в місті!» Я залишив блокуючу силу біля казарм з наказом тримати дорогу відкритою до центру міста. «Тоді ходімо!» – різко сказав Ганс. «Хвилиночку! Чортів ти голландець, тихо сказав Одональд. Ганс підійшов ближче. «Що, біса!» «Не так». Він відчув, як його голос тремтить. Одональд подивився на нього і відвів руку від свого живота. «Здається, я спіймав одну». «Ні, ні». Він схопив Одональда. Коли той почав сповзати на землю? Різка гримаса перетнула обличчя Одональда. Таке відчуття. Ніби я розлив на себе гарячий суп, задихався він. «Втратив майже всіх». Коли дістався до брами, мусив продовжувати йти, мусив прорізати лінію. Спочивай, пате, не говори. Ганс розірвав сорочку Одональда і побачив потворну складку кульового отвору в його животі. Це не так вже й погано, прошепотів Ганс. Ніби якоюсь магією слів він міг це змінити. Занадто старий солдат, щоб у це вірити, прохрипів Одональд. Поранення в живіт. І ти в могилі. Зроби мені послугу. Все, що завгодно. Застрель мене. Не за що. Чорт за тобою, закричав О'Дональд. Ти знаєш, що зі мною станеться. Він слако посміхнувся. Прощавай, Ганс. А тепер зроби це. Ган став на коліна поруч зі своїм другом, не в змозі говорити. Йому знадобиться чотири-п'ять днів щоб піти. Він почне набрякати, його нутрощі внилі, нилі, роздуваючись від смороду смерті. Буде жахливий делірій, крики болю. Врешті-решт обличчя буде схоже на череп. Він подивився на свій карабін, що лежав на землі поруч із ним. Так це закінчиться за секунди. Він подивився на задна пета. Його очі були закриті, його губи рухалися. Радуйся. Марія благодатна. Вперше з тих пір, як він бачив пораненого Ендрю під Геттісбергом, Ганс відчув, як сльози навертаються на його очі. Він простягнув руку до свого карабіна, встав і побачив, як ті, хто вижив з його штабу, стояли навколо нього, чекаючи наказів. Битва все ще лютувала по обидва боки не далі, ніж за 50 ярдів. Призначити чотирьох чоловіків, Зробити ноші і відправити його до госпіталю. Чорт за тобою, чудер, закричав О'Донад. Ти знаєш, що я мрець? Тепер закінчиться. Як він міг пояснити? Він робив це один раз раніше, у преріях, коли один із його кавалеристів спіймав стрілу шаяна в живіт. Вони не могли його покинути, і хлопець, католик, сказав, що не може зробити це своєю рукою. Тож він зголосився майже двадцять років тому, і це все ще переслідувало його. Хлопець прошепотів ту саму молитву, перехрестившись, а потім сумно посміхнувся йому, перш ніж закрив очі і відвернув голову. Пате, я не можу, прошепотів Ганс, нахиляючись і майже ніжно відсуваючи волоса з очей пораненого чоловіка. Чорт за тобою, задихався Одонад. Ганс став. І знову подивився на своїх людей. Усі ви знаєте, прогачав він, я хочу, щоб Михайло був живий. Переконайтеся, що це виконано. А тепер відвоюємо це чортове місце. Ганс рушив вперед. Він зупинився на коротку секунду, щоб озирнутися на свого друга. І в бурхливій плутанині чоловіків Одональд зник з поля зору. Широко розплющені очима Вука побачив, як хмари диму, Наповнені іскрами, повернули за річкою перед ним. Вони йшли. Він подивився на картійського капітана корабля. «Тут буде гаряче», – сказав капітан, дивлячись на мерки поруч із ним. «Для нас божевілля залишатися посередині. Забери нас звідси, підведи нас ближче до берега». Зляканий, капітан швидко кивнув головою і повернув румпель, Галера розвернулася, щоб прямувати вгору за течією. Хулагар наказав їм залишатися перед кораблями, і він повністю знав, чому. До біса Хулагара. Він знайде належне виправдання пізніше. А поки він просто спостерігатиме. Огинаючи вигін річки, Ендрю відчув, як стискається його шлунок. Під подвійними тінями місяців Тобіас здавалося, чекав на нього. Огункіт, яскраво виділяючись на середині Дніпру, був пришвартований кормою вперед. Його важка гармата спрямована прямо вниз за течією. За сто ярдів попереду були інші чотири броненості. Це буде півмилі бігу прямо проти течії. Єдиним звуком був скрип весел, коли вони поверталися у своїх кочедах і плескіт гребних коліс двох броненостів, що парували за 50 ярдів попереду і тепер розтягнуті для бігу пліч пліч Сівінок почав тріщати на сполох, контрастуючи з різким вереском парового свиска. Ось тобі несподіванка! Холодно подумав він. Він підняв рупор. Перші тричовни прямують прямо до Огункіта. Номер 4 та 5 відступають і готуються вивести найближчі броненості. Як тільки огункід буде вражений, якщо хтось із вас ще не вдарив, вражайте найближчу ціль, і заради Бога не вдарте когось із наших. Він ненавидів стримуватися, але цього разу він знав, що резерв може бути найважливішим. Спалах світла зайшов на воді, і через секунди вежа шиплячої води піднялася між його двома броненосцями. Галера піднялася над хвилями і продовжила рух. Командири інших кораблів попросили бойову швидкість, і судна, здавалося, стрибнули вперед. Занадто рано, чорт забирай, але він знав, що марно кликати їх назад тепер, коли їхня кров була розпалена. Злива іскор піднялася з труп огункіта. Відстан скорочувалася болісно, повільно, і він ходив туди-сюди у вузькому просторі носа. Вони були на відстані шестисот ярдів і повільно-повільно перший ворожий канонерський човен почав вислизати на середину річки, блокуючи шлях до Огункіта, за яким через секунди послідував другий човен. Був ще один спалах вогню, і злива іскор злетіла з Геттісбурга. Металевий він від влучання пролунав по воді. Корабель наполягав, пробиваючись вгору по річці, щоб дістатися до дальності Коронади. Ендрю відчув, Ніби час повільнився до повзання, коли вони претнули 500, а потім зменшилися до 400 ярдів. Перші два ворожі кораблі тепер набирали пару, прямуючи прямо вниз по річці. Його два кораблі, здавалося, вистрілили одночасно. Їхні постріли закричали вгору по річці. Один влучив у головний корабель, інший проскочив через воду в темряву. Чотири броненоси здавалося, були на курсі зіткнення. Три галери вперед продовжували натискати прямо, інші дві виходили широко на обидва фланги. У вузькому просторі річки він відчував, що немає і дюйма місця для маневру. Відстан скоротилася до ста. Ворожі кораблі вистрілили. Постріл врізався в гарматну палубу президента Каленки, і злива металу та фрагментів дерева розбризкалася по воді. Один броненосець почав повертати, прямуючи прямо всередину каналу, направляючись на три галери. «Геть здорові", закричав Ендрю. Він побачив, як впала жердина однієї з них. «Ні, чорт забирай! Огункіт. Галера звернула до першого броненосця, і інша галера наслідувала приклад, повертаючи, щоб бігти перед своїм підтримуючим канонерським човном – Емчачі прямо до іншого корабля. «Чорт забирай!» «Заревів Ендрю!» Він відчув струс через воду. Був глухий спалах, а потім з громовим гуркотом стоп води, здавалося, стрибнув прямо до небес. Масивна маса ворожого корабля, здавалося, піднялася прямо на бік. Його галера звернула. Капітан націлив її подалі від величезного вибуху попереду. Він міг чути крики збудження та страху від свого екіпажу. Тепер вони справді знали, на що зголосилися. Друга галера врізалася у свою ціль, і ще один вибух злетів вгору, за яким через коротку секунду послідувала детонація середини броненосця, яка розірвала його на хмару смертоносних уламків, що розширювалася. Грибоподібний вибух вдарив по воді. Ендрю відчув. Як палуба підскочила під ногами. Човен почав сповзати назад на середину каналу, і він подивився на корму. Частина поручнів була відірвана, і півдюжини чоловіків лежали, кричачи від болю. Хвиля води, наповнена парою та смердючою вибухівкою, омила їх. Човен прорвався крізь дим. Вода пінилася навколо нього. І в сирому стигійському тумані він побачив тінь першого броненосця, що перекидався на спину. Жахливі крики лунали з середини приреченого корабля. Ніби завіса відкочувалася перед ним. Вони вилетіли з іншого боку. Попереду його два броненосці все ще наполягали. Позаду них він бачив дві свої галери. Третя просто зникла в катаклізмі. Ендрю підняв свій рупор. Огонкит. До біса решту, дістанте Огункіт. Корабель продовжував рух вперед, і він подивився назад на екіпаж. Їхні спини до нього, коли вони працювали на веслах. Вони, мабуть, знають свої шанси зараз, і все ж вони трималися. Все, через що він та його люди страждали за рум, він відчував, що вже повністю окупилося. Він подивився вперед. Огункіт був менш, ніж за 300 ярдів. Ще пара хвилин – це все, що їм було потрібно. Яскравий спалах світла вирвався з передньої частини корабля. Через мить вибух дерева вирвався з кормового кінця броні гребного колеса Геттісбурга. Рвучий вереєска шліфування дерева пролунав з корабля, коли він миттєво сповільнився. За секунди Ендрю проскочив повсудно, коли воно втратило фід і почало дрейфувати назад у Неспоріччі. Він подивився вперед, і здавалося, що огункід не став ближче. При місячному світлі він бачив, як вода починає пінитися під кормою корабля, коли судно повільно почало відступати. «Більше швидкості!» – кричав Ендрю. «Нам потрібно більше швидкості!» Переляканий, Тобіас подивився назад на тамуку крізь завісу порохового диму, що заповнював палубу. «Це торпеди!» «Ти бачив, що вони зробили?» «Торпеди!» «Чи можуть ці штуки дістати нас?» Тобіас відчув внутрішній укол задоволення від нотки розгубленості в голосі Хулагара. «Я заткую!» «Ми повинні забиратися звідси!» «Ми перезаряджаємо гармату карточчю!» «Чи можуть вони затопити нас?» «Чорт забирай!» «Так, вони можуть затопити нас!» Заверещав Тобіас. Тоді ти повинен був подумати про це раніше. Похмуро сказав Тамука. Знову, біса їх усіх, знову вони обдурили його. І знову його будуть судити. Як він міг запланувати це? Рум мав впасти, Ендю мав повернутися сушею. Ніхто ніколи не мав подумати про виготовлення торпед проти його корабля. Якщо треба, ми можемо втекти назад до міста. Ти не можеш... Різко сказав Тамука. Тобіас обернувся і подивився на мерки. У його голосі було щось. Він щось приховував. «Чому?» Тамука мовчав. «Чому? Чорт за тобою! Чому?» «Бийся на своєму кораблі тут!» відповів Тамука. «Не раніше, ніж я дізнаюся!» Заревів Тобіас у відповідь. «Тому що вузка перетинають річку навіть зараз!» Приголомшений, тобіас відступив від тамуки, чия рука тепер лежала на руків'ї його клинка. Значить, ти брехав мені весь час, прошипів Тобіас. Ти обіцяв мені, Рус, щоб правити як своєю власного. Ти обдурив мене покидок. Ти все ще можеш правити. крикнув тамука. Але без нас ти ніщо. Тепер бийся на цьому кораблі. Тамука навис над ним. Його риси – обличчя похмурі. Тобіас, тримаючи руку на рукоятці свого пістолета, спокусився витягнути зброю, але побачив застережливий погляд в очах Меркі. Він намагався втримати свій погляд, але очі палили його, дражнячи його похмуро, з усіма витягнутими на поверхню страхами. Тремтячи, він відвернувся. Назад повільно. Що це в біса було? крикнув хтось, вказуючи на південь. Через секунди він побачив це, спала в світла, що злітає в нічне небо. Вони, мабуть, б'ються вздовж річки. Тепер продовжуйте рухатися. Колона попереду продовжувала атаку прямо по головному бульвару, і раптом перед ним була велика площа. Обернувшись, Ганс побачив нескінченний потік людей, що вливається в місто позаду нього, спалахи пострілів уздовж стіни, що позначали втечу картійців. Пролому місто розширювався з кожною секундою. «Якщо цей покидок десь ховається, то це в Капітолії!» – крикнув Ганс. «Шикуйтеся в лінію по ротах, стрільці вперед!» Чоловіки почали бігти через відкриту місцевість, тоді як полк позаду нього емчав перед собором, демонструючи майстерність під вогнем, народжену незріченими годинами тренувань. Ганс відчув тремтіння в серці від вигляду своїх старих ветеранів, що ставали на свої місця. Бойові прапори піднялися в центр. Спалах світла пролунав через площу, і бризки картечі пронеслися по рядах. Ганс підняв свій карабін. Зарус. Лінія зламалася, стрибаючи вперед. Кричачи від люті, він впав у наступ. Півдужини гармат випустили свої смертоносні заряди картичі. Здавалося, що сотні чоловіків впали, але атака не похитнулася. Чоловіки помчали всередину, багнети вперед. Картійські артилеристи лихоманково працювали, щоб перезарядити, поки атака наближалася. Чоловік відірвався, повертаючись, щоб бігти назад по сходах, і митєво вся батарея зламалася, чоловіки кидали обладнання, тікаючи в усіх напрямках, піднімаючи руки, кричачи про милосердя. Атака піднялася і перейшла через них, і з Гансом попереду штурмувала сходи. Стріла пролетіла повз нього, збивши прапороносця. Він подивився вгору і побачив лінію лучників мерки і від їхнього вигляду дикі крики атакуючого полку змінилися на майже первісний рев ненависті. Вперед вони йшли, незважаючи на втрати. Меркі перед ним відкинув свій лук і витягнув свій довгий скімітар. Ганс, холодно сміючись, націлив свій шарпейс прямо в обличчя воїна і вистрілив. Присівши низько, він відкрив затвор і вставив ще один набій. Меркі кинувся до нього, Меч розсікав повітря. Ганс викотився, піднімаючи свою рушницю, щоб вистрілити. Суздалець підійшов збоку, встромивши свій багнет у спину мерки. Він витягнув клинок, вдарив своїм мушкетом і розмахнувся ним назад, вдаривши нему обличчя істоти, розбивши приклад. Ганс підвівся, дивлячись на широко розплющеного солдата. «Ходімо!» Вони ворвалися в будівлю. У коридорі спалахнув жорстокий рукопашний бій, і десятки мерки заповнили коридор. Пролунали мушкетні постріли. І крики люті, лючкі та нелюдські. Незважаючи на втрати, суздальці продовжували вливатися в будівлю, перелазачи через полеглих, кидаючи тілом на мерки, рубаючи з останніх сил, щоб забрати з собою одного з ненависних ворогів. Бійка просувалася коридором, підлога була слизькою від крові. Діставшись до подвійних дверей, до президентських палат, Ганс розбив двері. Стріла пролетіла повз, влучивши в чоловіка поруч із ним. Він підняв свій карабін і вистрілив, збивши з ніг самотнього мерки. Чоловіки влилися навколо нього. Перестрибуючи через меблі передньої кімнати, він швидко перезарядив – потім вибив дверний отвір до офісу Кала. Дверна коробка поруч із ним вибухнула, і кімната наповнилася димом. І поза його найсміливішими надіями Михайло стояв перед ним. Димничий однозарядний пістолет у його правій руці, все ще заряджена зброя в його лівій. Михайло почав відступати. — Ким пістолет? Михайле — Михайле! — тихо сказав Ганс. — Я заберу тебе з собою. Не з тим, як тремтить твоя рука, прогарчав Ганс. Тепер кинь пістолет. Я обіцяю тобі справедливий суд. Михайло подивився на нього, його очі широко розплющені від жаху, а потім його погляд повільно почав змінюватися на хитрість. Закон забороняє смертну кару, Михайле. У найгіршому випадку ти потрапиш до в'язниці. Можливо, ми обміняємо тебе на якихось в'язнів. Михайло опустив свою зброю і дозволив їй впасти на підлогу. Він почав тихо сміятися. Тоді забери мене, Янки, і пам'ятай, я знаю свої права як сенатор. Твої закони захищають мене зараз. Тонка посмішки прорізала риси обличчя Ганса. Не раніше, ніж ти отримаєш це. Тріск карабіна наповнив кімнату. Михайло похитнувся назад, врізавшись у стіну. Приголомшений, він подивився вниз на червоний слід, що вже розповзався з його живота. «Ти обіцяв!» – задихався він. «І я щойно дав тобі твій суд, покидок!» – різко сказав Ганс. «Ти брехливий селянський непотріб!» – заскиглив Михайло. Білл Вебстер, який приєднався до атаків супереч наказам, ступив вперед, і вперше мушкет він садив ще один постріл у живіт Михайла. «Сик Семпертиаранис, так завжди тираном, Прогачав вебстер, і він вийшов з кімнати. Ган слідував за ним. Був ще один постріл, а потім ще один, крики Михайла лунали в коридорі. Злий крик піднявся від суздальців. Коли вони вливалися в кімнату, вибух за вибухом. Боротьба лютувала далі по коридору коли ще більше суздальців штурмували повз. Стрілянина в кімнаті тривала безперервно, чоловіки знову виходили, їхні обличчя похмурі. Перезаряджаючись, вони йшли далі в бій. Ганс відвернувся від бою і пішов назад по залитому кров'ю коридору і вирізав у ніч. Тисячі військ вливалися через площу, розповзаючись у всіх напрямках. Підійшовши до краю сходів, він сперся на колону і подивився на Вепстера, який слідував за ним. Діставши з кишені свого туніки, він витягнув. Недопалок сигарю, яку Одональд дав йому того ранку, накусив її навпіл і запропонував решту Вепстеру, який взяв її. «Я повинен був вбити цього покидка руки тому», – сказав Ганс, його голос віддалений. «Можливо, просто можливо, всього цього ніколи б не сталося». Спалах світла освітлив небо на півдні, і він обернувся, щоб подивитися бік річки. Через довгі секунди далекий гуркіт пролунав вгору по річці. Якщо у них все ще є огунькіт, ми повернемося туди. Звідки почали? Прошепотів він ніби до себе. Нам потрібно більше швидкості. Один із ворожих броненосців проніся прямо перед ним. Його гармата вибухнула. Шторм пострілів закликотив воду в один бік, збиваючи її в молочну піну. Ліворуч від нього президент Каленка продовжував рух. Його коронада вистрілила, і канонерський човен перед ним, здавалося, вибухнув у зливі уламків. Галера під його ногами звернула, уникаючи бою, і Ендрю Діколаєвса. Кожен ярд був дорогоцінним у цій божевільній гонці між межами людської сили та невблаганною потужністю двигунів огункіта. Інші дві галери були попереду. Одна з них емчала прямо до носа огункіта. Жердина вперед впала, бочка зникла у воді. Митєво переднє знаряда вистрілило. Здавалося, що галера просто зникла у вируючому потоці залізного граду. Розбитого дерева та зламаних тіл. Інша галера, що бігла паралельно до Огункіта, раптово повернула всередину, жердина опускалася. Ендрю затамував подих. Галера помчала всередину, врізавшись у бік корабля. Момент, здавалося, розтягнувся на вічність. Галера відлетіла, і Огункіт продовжив свій відступ. Чорт забирай. крикнув Ендрю. «Більше швидкості! Ми повинні нас догнати його!» Він знав, що витягує останні сили з 50 веслярів позаду нього. Він чув їхні лихоманкові з того не з кожним ударом. Чоловіки лаялися, човен стрибав вперед. Інша галера дрейфувала повз. Мотузка спускового гачка обірвалася. Закричав капітан, а потім вони були позаду нього. Гейзер води злетів поруч із ним. І, озирнувшись назад, він побачив, що один із ворожих броненосців, проданий кілька хвилин тому, обійшов і вже мчав повз президента і наближався з корма. Капітан руму крикнув чоловіки подивилися на смерть, яка намагалася наблизитися до них з корм, і здавалося, що вигляд корабля вичавив останні сили з веслярів. Ніс огункіта був збоку від них, менш ніж за двадцять ярдів. «Ще пару секунд!» Крикнув Ендрю. «Ще трохи!» Вони зрівнялися з першим гарматним портом. «Опустити жердину!» «Веди нас!» Двоє чоловіків, що стояли поруч із ним, відпустили мотузки, дозволяючи їм розкручуватися, і бочка плюснулася у воду. Галера почала звертати в бік, і він підняв шнур, а потім відчув, ніби його серце замерзне. Він дивився прямо в ствол ворожої гармати. я сподивився вздовж важкої гармати. Відсунувши навідника, він взяв шнур до кремінної гашитки. Галера почала прямо звертати всередину, і він побачив, як кін дивиться вгору. Кін, здавалося, дивився прямо на нього. Все нарешті збиралося разом. Мрія всіх років. Остаточне виправдання. Він відступив від гармати, тримаючи лінію спускового гачка натягнутою. Краєм ока він побачив тамуку, його рот відкритий, кричачи на нього, щоб стріляв, дивлячись на нього, як кін. Тобіас повернув голову і подивився прямо на меркі, який зрадив його, як усі зрадили його. Трагічна посмішка освітлила його виснажені руси обличчя, і він дозволив шнуру вислизнути з його руки і впасти на палубу. «Весла назад!» – крикнув Ендрю. Він відчув, як човен хлинув під ногами і чекав ще одну секунду. «Стрибайте, всі ви, стрибайте!» Був різкий удар. Навіть коли він смикнув за лінією спускового гачка, він кинувся назад. На часку секунди він відчув болісну нудоту. Це не працювало. Наступної миті він відчув, як прикидається назад у повітрі. Світ, здавалося, був нічим іншим, як водою, весь всесвіт, небо і річка, змішані водне. Дивно, здавалося, не було звуку, лише барабанний тиск, від якого його почуття закрутилися. Він намагався дихати, але якийсь інстинкт запобіг цьому. Щось вдарило його по голові, і він борсався на поверхні річки, стовп вогню та води, здавалося, завис над ним. Уламки сипалися дощем. Було важко бачити, і він зрозумів, що цього разу загубив свої окуляри. Тінь, огонь кіта, все ще відсувалися, і на мить він подумав, що якимось чином вони не завдали їй шкоди. Але навколо нього піднімалися неорганізовані вигуки радісті. Був ще один гуркіт, спалах полум'я вирвався з одного з гарматних портів, і гігантський корабель почав повертатися, нахиляючись. Його маса, здавалося, затуляла небо. «Він тоне!» – кричав хто схвилювано. Ендрю відчув, що теж іде на дно. Борсаючись у воді, він відчув, як хто схопив його за бік. «Я тримаю вас, сер!» – на його подв це був капітан Руму. «Ми дістали його, ми дістали його!» Продовжував співати капітан. У хиткому світлі Ендрю побачив, як низ корабля вже ковзає під воду. Він чув крики картійців і бачив тьмані фігури, що виливалися з люків. Броненосець проніся повз нього праворуч. Він відчув момент жаху, але корабель не сповільнився. Широко обійшовши «Огункіт», він продовжував рух вгору по річці – Президент слідував у переслідуванні. «Нам краще подалі звідси», – крикнув капітан і вказав у воду. «Я не дуже добре бачу. Схоже на картійську галеру». «Тримайтеся за мене», – і капітан почав плисти прямо назад униз по каналу. Піднімаючись над хвилею, Вука тримався, коли галера ляснула назад. Навколо нього вода кишіла худобою. «Підведіть нас до корабля» закричав Вука. Він знав, що повинен відчувати лючу в цей момент, але був холодний внутрішній тріумф. Отже, вони відправили його помирати, і тепер столи нарешті перевернулися. Великий корабель швидко сідав, лежачи майже на боці. Вода вливалася в гарматні порти. Середине був ще один спалах, і язик полум'я вирвався назовні. В жахливі верески... Пролунали над водою, коли зсередини почувся тріск гармат, що зірвалися зі своїх кріплень і прокотилися по палубі, трощачи свій екіпаж, врізаючись у протилежну перебірку і додаючи своєї ваги до списку загиблих. Гуркітний вибух пари вистрілив крізь зруйновану трубу, обпікаючи худобу, яка вже була у воді, і вука слухав їхні крики безтурботно. Обережно він сканував воду, дивлячись, Дивлячись у темряву. І тоді він побачив його. Він стрибнув у воду і, виринувши на поверхню, схопився за дошку, задихаючись і кашляючи. Штовхаючи ногами, він пробився крізь течію і побачив його, гойдаючись вгору вниз, слабко тримаючись за шматок дерева. Він підійшов поруч із ним. Мій брат, мені боляче, просто гнав манту. Я опечений. «Дозволь мені допомогти тобі», – сказав Вука, і він схопив його, відтягуючи від дошки. Манто подивився йому в очі і зрозумів, навіть коли лезо врізалося йому в горло. «Мій брат», – задихався Манту, коли вода навколо нього стала багряною. Вука відштовхнув його, але він продовжував слако борсатися, руки хапали повітря, а потім він нарешті зник під водою. Вука пробився крізь уламки, схопивши іншу доску, і він почав плисти до берега. Він зупинився на секунду, піднявши руку. Кінджал. Він все ще тримав кинджал. Він дозволив йому впасти. Був короткий спалах срібла, а потім він полетів униз у темряву. Вода здавалася холодною, жахливо холодною. Він підтягнувся вище на досці, а потім подивився вгору. Спалах світла перетнув нічне небо, стріла предка, що спускається з небес, і він почав тремтіти. «Суди!» Було плескання весел, і Ендрю подивився вгору, щоб побачити човен, що наближався до них. Картійський корабель прошепотів капітан Руму. Човен наблизився. «Суди!» «Чорт мене забери, це Маркус!» задихався Ендрю. Весла піднялися і зацікавлені руки простагнулися, витягуючи його з води. Виліз на палубу. Ендрю примружився, коли Маркус підійшов і поплескав його по плечу. «Я думав, що сказав тобі забиратися звідси. Зітхнув Ендрю. І залишити моїх людей тонути тут?» «Навряд чи». Ендрю втомлено похитав головою і відкинувся на поручні корабля. «Я чортовськи радий тебе бачити». Тихо сказав Маркус. Матрос вийшов вперед і накинув ковдру на плечі Ендрю. А інший чоловік передав мішок із вином, який він жадібно взяв. Річка була темною, і вперше він усвідомив, наскільки тихо було. Ви знайшли когось. Сумним голосом запитав він: Ти здивуєшся. У мене тут дуже на човнів, і ми витягуємо їх сотнями. Дякувати Богу. Прошепотів Ендрю. Це була одна з найдурніших речей, які я коли-небудь бачив. Грубо сказав Маркус, і Ендрю подивився вгору. Твій наступ так. Я мусив, відповів Ендрю. Я відчував, ніби провалився у всьому. Я не міг просити твоїх людей піти на таку жертву, якщо не піду з ними. Це не буде забуто мною, сказав Маркус. Але ти створив мені пекельну проблему. Що саме? Коли ці чоловіки повернуться додому, вони будуть нестерпними від зарозумілості. Вони будуть майже такими ж поганими, як і ви, Янкі. Вперше з того часу, як все почалося, Ендрю видавив, що сміється. Чому, мій дорогий Маркусе, ми зробимо з них усіх хороших республіканців до того часу? Як закінчимо? Холодний від люті, Джубади ходив уздовж берега річки. Перед ним місто, в яке він так впевнено вірив, що було в його руках, виглядало так само, як і раніше, за винятком однієї деталі, стіни тепер були вишиковані солдатами в білому одязі. З дороги він побачив, як синя колона швико рухається, наближаючись до південних воріт міста. Вигуки худоби лунали над водою. Посередині річки плавав єдиний броненосець, корабель ворога, що блокував будь-яку надію на атаку, навіть якщо він хотів цього. Ми повертаємося, прогарчав Джубаді, дивлячись на Хулагара. Ми втратили лише п'ятсот вушка, тихо відповів Хулагар. Наша села тут села. Якби у мене було в десятеро більше, можливо. Але я не буду марнувати свою еліту в нерівному бою. В якому вони тримають силу? Вони перемогли нас наразі. Якщо ми не знищимо їх тут, з кожним днем вони ставатимуть сильнішими. У мене бантоги на моєму іншому фландзі. Зареві Заревів Джубаді. Якщо я рушу на північ, вони підуть слідом. Вони нюхають нашу кров. Я все ще потрапив між двома вогнями, і я не буду загнаний у цей з бантогами позаду мене. «Мій каркарт», – тихо сказав Хулагар, – «я воював з цією худобою зараз. Я бачив їхню зброю, я бачив жахливу силу тих, що у нас були і загубили. І якщо ти затягнеш, я боюся, що вони зможуть створити до того часу, як ми зведемо рахунки на півдні. Тоді я зроблю нову зброю також», – прогарчав Джубаді. «Ми залишимо картійців, які можуть робити зброю, і надамо їм звільнення». Решту ми нагодуємо цієї зими, оскільки рус не послужить нашим потребам. Я буду тримати тиск на рус, і коли прийде час, я покінчу з ними. Джубаді відвернувся від річки і почав підійматися берегом. Потім він побачив іншого щитоносця. Ти поранений, та мука, сказав Джубаді, його голос виявляв занепокоєння. Лише деякі опіки, мій кар -карт. І у тебе є новини. Та мука кивнув. Тоді розповідай, прошепотів джубаді. Його голос раптом став нервовим. Мене знайшли манту. Я знав, що він був поранений. Я штовхнув його через люк, а потім загубив. Тоді він мертвий. Його немає на нашому боці річки. Мій кар Або він в'язень, або він мертвий. Він мертвий? Зітхнув Джубаді, бо його ка не дозволила б йому жити гамбою захоплення в полон худобою. Джубаді обернувся і подивився на вуку і повільно кивнув. «Ходімо, мій сину!» – тихо сказав він. «Ми повинні планувати, що робити далі». Він озирнувся на тамуку. «Як Каркарт, я прошу, щоб ти знову був щитоносцем Занкарта. Чого я теж бажаю». Тихо сказав Вука, приголомшений, та мука кивнув головою у відповідь. Джубаді зупинився і озирнувся на місто. Вийнявши свій меч, він підняв його і провів ним до свого перепліття. Було розбризкування багряного, тримаючи лезо високо. Він подивився на небеса і видав довгий крик болю й люті, а потім відвів руку і кинув меч у річку. Познач це місце добре. Прогарчав Джубаді. «Бо я знову візьму той клинок, і жестом наказавши в слідувати, він скочив на свого коня і помчав». Тамука подивився на Хулагара. «Він єдиний спадкоємець зараз, і до нього не можна торкатися», прошепотів Хулагар. «Лише допоки він спадкоємець», відповів Тамука. «Але коли він буде каркарт тоді я буду щитоносцем». «Слікуй за своєю спиною», Тихо сказав Хулагар. Можливо, манту мав стрікувати за своєю, відповів Тамука. Ходімо, залишимо це прокляте місце, сказав Хулагар, і він підійшов до свого коня і сів у сідло. Тамука зупинився і подивився на голу худобу, зв'язану і фланковану двома охоронцями. Подивився востаннє на те, що було твоїм домом, що все ще могло бути твоїм, зраднику, прогарчав Тамука я намагався дивитися прямо вперед, щоб ігнорувати жах того, що дивилося на нього. «Ти боїшся дивитися мені в очі, чи не так худобо?» Заревів та мука. Сьогодні свято місяця, худобо. Ти знаєш, що це таке?» Тобіас мовчав, все ще дивлячись геть, ніби його мучителя навіть не було там. «Ми прив'яжемо тебе до столу». Своєю рукою я зріжу череп з твоєї голови, поки ти ще живий. Зраднику, я буду дивитися тобі в очі, коли протягну руку в твій череп і витягну твій мозок, і займ його. Останнє, що ти коли-небудь побачиш, це мої сповнені ненависті очі, як твій мозок перемелюється між моїми зубами. Тобіас відчув, ніби пливе всередині величезного темного тунелю, кінці якого він міг бачити лише дражливий погляд. І все ж він відчував, що якимось чином врешті-решт переміг. Він плюнув та в обличчя. З криком люті тамука вдарив його по обличчю, розбивши йому щелепу. Підійшовши до коня, він скочив у сідло і подивився на Хулагара. Хулагар простягнув руку і торкнувся його плеча. «Після того, як ти закінчиш з ним, приєднаєшся до мене. Є багато про що говорити». «Тепер, коли ти знову щитоносець за анкарта!» Тамука кивнув. «Посада, яку я сподіваюся, не займатиму довго!» Хулагар подивився на нього зацікавлено. «Не хвилюйся, мій друже!» Зітхнув Тамука. «Але якщо ти хочеш, щоб твої молитви здійснилися, якщо ми хочемо знову побачити барктнум, ми повинні будемо діяти рішучіше. Без оглядки на місто... Два щитоносці поїхали геть. Тобіас не відчував болю від удару, ні з кінської спини, коли вони прив'язали його голого позаду сідла. Він підвів голову, і все, що він міг бачити, це було місто і синя корона чоловіків, що маршували під ледь чутні далекі вигуки радісті. Чи кричали вони кіну? Звичайно, вони кричали кіну, всім іншим, всім незліченим іншим. І він відчував, що якимось чином він хоче сміятися, навіть коли його сльози падали на землю. У певному сенсі, він відчував, вони кричали і йому теж.